Kata Syarif, Rahimahullah Taala, dan Nafagana b'ilmuhi f'daril. Dan kata al-hashwiyat, al-firqa al atau hashawiyyin boleh dua hashawiyatu atau hasawiyyah wa ta'ifatun Anfusahum anfusuhum bil hanabilati qalat kalamuhu ta'ala huwal hurufu Wal afwatu Al mutawaliya <coughs> uh, Setelah Syarah kita Menta'arifkan sifat kalam uh, Mengikut Jalanan ahli sunnah wal jamaah Dengan ta'arif yang telah lepas Kemudian amusan ah, kita asarah kita bawa datang sedikit daripada perkataan firqah-firqah yang lain daripada jalannya ahli sunnah tujuannya nak memperkenalkan bahawa ada di kalangan bulungie asa orang muslimin tapi merekonyo tergelincir jalan kepada jalan lain. Ha ah, tu Anilah yang datang pada Qur'annya Ana ha, jangan kamu ikut jalan lain wala tattabi'us an sabilih Jangan kamu ikut akan segala jalan-jalan Nanti menyebabkan ha, mencerai-berailah kamu itu dari jalan Allah ha, nanti buat wimu tu Ha, tersimpang dari jalan Allah. Ah, ha, mun tak betul lah. Ah, ha, dengan ayat itulah Nabi SAW buat garis, buat garis panjang, dia ambil kayu, dia garis tanah, dia garis panjang. Dia kata hazihi sabili. Ni lah jalanku, jalan Allah. Lepas tu dia garis-garis-garis buat curah-curah corak-corak ni, curah di. ha, dia kata hazihi subul. Inilah segala jalan Tiap-tiap satu jalan Allah menjadikan syaitan Yang menunggu Mengajakkan orang yang berjalan Supaya lalu dan masuk orang hak dia masing-masing ha, Lalu tu Allah Ta'ala baca ayat Apa nama ni? Lepas tu Nabi SAW baca ayat Wa anna haza firati mustaqima Wa la tatabi'u subula Fatafarraqa bikum an sabilih Ani Syarah kita nak buat marilah ni Subul jalan-jalan lain pada jalan ni Ahli Senah ha, Supaya kata kita tahu kata ada macam ni Kita jangan berjalan turun ni ha, Siapa dia di antara Firqah Haswiyah atau ha, Dia asalnya ha, Boleh dipanggilkan begini ni Kerana ada uh, Masa Hassan Basri tu Duk mengajar kemudian ha, Ada orang di antaranya Aa ha, berjalan jalannya tak sama dengan jalannya Hasan Basri lalu dia suruh orang halau giguk di tepi. Hamak giguk tepi. Aa ha, gelincir daripada jalan aku tu. Aa ha, tu letak gelaran Hasawiyah. Aa ha, jadi dan telah berkata oleh firqah Hasawiyah dan taifatun dan satu puak Yan sammau yang sammau an kusahum yan telah menamu oleh mereka itu ah ha, tu baca dengan fiil madhi kalau sammu tu jadi pm ah ha, samau ah ha, tu pm madhi tak beza situ sebab klik pada asal samayu ah ha, klik asal samayu ah ha, tu kaya ke alif samau jumpa mati buan alif sammau ah ha, bab baca gitu pm kalau baca sum asamu Dia mari daripada asa Sammiyu Haa, pahamah Sammiyu Haa, lepas tu Buat kena tu Buat baris min Ambil baris ya Mari peralih tak di min Dia puan orang hati Haa, buat ya Sammu Haa, tu nak pahamah Haa, tu nak jagalah tu Haa, tu nak orang seorang lah. Tak jaga Jadi puak hasyawiyah Dan satu puak Satu gulungnya Sammau ...yang mempenamu mereka itu anfusahum akadiri mereka dia kata dia adalah fuq bil hanabilah dia adalah fuq hanabila hanabila ni kada segie faqah ga orang yang bermazhab hanbalilah ha makna dia ni fuq mazhab hanbali mazhab ahmad cuma ahmad ni maksud dengan ahli sunnah imam bagi as sunnah ha, dia mendakwa kadiri dia ni fuq hanabilah walhanya tidak sekali Da'wah hmm, Kata dia Hanabilah Ahasya wiyah tu Dia asal belah tu lah Dia katakan Kalamuhu Atu muptadah Huwal huruf Atu jumlah khabah Jadi jumlah tu Jadi makul qaw Bagi qalat Mereka kata Kalamnya Kalam Allah Ta'ala itu ialah segala huruf Dia kata kalam Allah tu kena ke segala huruf wal aswatu kena ke segala suara huruf suara al mutawaliatu yang berturuk-turuk ada ingat apa kita dengar sepatah perkata satu perkataan satu perkataan yang berturuk-turuk ya kata al mutarattibatu yang teratur tertiblah yang berlaku ya kata Lepas tu huruf suara berturuk -turuk, yang berturuk-turuk yang belator tu dia kata lagi wayazumuna dasengko. Ha, buah sengko ni apa buah tak? Ha ia panggamuk kita panggil gamuk. Tek ada kena, tek ada tak kena. Wayazumuna dasengko mereka itu ni mana-mana perkataan tidak ada dalil yang yang sahih. Kan? Dia panggil sengko, zaam Sengkau mereka itu An-naha akibahwasonya Al-huruf wal-aswad Huruf suara saat ini Qadimatum Haa Ini puak haswiah berjalan Haa kita jangan berjalan belah tu lah, Sesat Haa kita kena berjalan sepuluh dulu Apa ahlis apa nama ni? Kalam Sifatun azaliyatun Satu sifat yang sedia <tuk> Ha, qaimatum bizatihi ya ada yadizalloh laisat biharfin wala sautin ya bukan huruf bukan suara nama sifat yang ada dizat nah ha, tu lah qadim azaliyah az ada munik kata tak kena ke huruf suara yang berturut-turut yang belatu ha, dan yesko kata itu adalah qadim ini nak wayat jalan sesat jangan kita berjalan hanya kita tahu saja Supaya kita gi ikut kedak, ikut bandar jalan besar, Kalau orang kita tahu-tahu lorong ni ha, ni, ah lorong gi tempat ha, tempat mak ni tempat judi kot ni, tahu kata lorong ni gi tempat judi kot ni. Ah ha, tapi kita tak gi. Tahulah kata lorong tu gi situ tu. Ah ha, masalah. Ah ha, nah, ah ni tempat orang nak mengarut, nak minum mabuk, ini ini. ha ni gi lorong Ah tahu jalan, tahu jalan. Hmm tu dia. Eh hmm, baik dan satu lagi wataghalabduhum <tallá> wataghalabduhum <tallá> ah hmm, ghalayaghlu <tallá> ambil daripada situ mari cakap dengan bab tafaun kata taghala terlajak pasal kita lajak lampau taghala ya Allah Taala kata la taghlu dinikum jangan kamu melampau pada ugam mojang dia telajak weh telajak metal tua kita kata bila telajak metal jadi salahlah dia nak sedah molat sedah bila telajak metal salahnya ha ni dia panggil taghal dan telah terlampau ules setengah-setengah mereka itulah Setengah mereka itu alhasyawiyah wattaifah ada telajak metal lagi hmm. hatta sehinggalah mana tu Hatta za'ama' sehingga sengkau ia ia ba'duhum akan qidama hazihil huruf fillati naqra'uha' Oh tengok telajak ni. Siapa kata, sedia ini huruf kita duduk baca. Huruf duduk tulis di ayat ala, eh, atau huruf duduk tulis dalam mushaf itu. Hmm, ha, huruf fatihah tulis macam mana? Hmm, ha, tu dia. Sapa dia kata koding Ka harus huruf tu. Waktu telah jatuh metal tu. Ha, hak tulis di musahah kata koding Ka Kata yang telah jatuh metal. Ha, tengok ada orang yang belah tu. Habis kata kita tak jatuh kira. Sebab ni nak dia kita kena bergantung. Habis kata bersain ni kena penting, ni. Sain berguru ni kena pilih. Bukan untuk keceh sedap tu. Haji Allah dah. Haji Allah eh. ni. Ha, ni sebab tu ya kita nak pilih guru mursyid. Orang nak tunjuk ajar kepada kita tu Nak orang yang suci Orang yang bersih Orang yang faham dalam ugamu Ah, ha, tu tunjuk kita barulah tu Bik Buah tu bersih dia basuh kita Ah, ha, Main hak pandai kecep Pandai ceramah Saras saja Pegai kot mana? No Pegai kot mana? No ngeki Heret kita kok tu Ah, ha, Tu dia Ah ha, tengok Ada siapa tangga tu Hmm tu dia tak biasa lagi tempat kita ni nah hak ni ni ha, telah dia kisafah hukum kata sedia ini huruf yang kita bacanya tu kata dia hatta za'ama qidama hazihil huruf allati naqra'uha hanya kata sedia nah ini huruf yang kita bacanya tu warrusumi atas pada huruf Ha, Hangus berkata sedia rusum resam-resaman ah ha, tulis ha, resa tu boleh tulisan resam-resaman tu ni kata bal bahkan tajawaza jahlu ba'dihin bahkan ah ha, tajawuz ni pun makna melampau juga terlampau jahhi setengah-setengah mereka itu tu sapa di kepada li rila fil mushah sapa kepada kulit-kulit mushah pun hmm tengok yang gede ah hatulah Adu orang okay, kita berpegang macam tu. Ini benar dengan sabda Nabi sallallahu <tuk> alaihi wasallam sataftariqu ummati. Selagi pecah, selagi bercerai-berai, berselerak, nah ha, oleh umatku ya rakyat. Lagi berselerak umatku, selerak sungguhlah. Kalau tak berlaku, jadi tak benar kan, Nabi rakyat. Nabi rakyat dah lagi berselerak umatku. Selerak sungguh nah hak ni malah ni hak ni pergi belah ni hajat awak mari. ahok ni pergi belah ni ah ha, lagi ceramoh, lagi saroh, lagi ha, menari aja ha, boleh awak atau ha, jadi firqah, firqah, firqah. Ya tanamkan pemahaman di bisi jiwa dia jadi ramah, ah ha. jadi ramah, jadi firqah. Ah ha, tu dia, jadi hak nabi doa ya dah kata lagi pecah lagi bercerai lagi, lelag, lelag sungguh. Pegengeng Pada selera pegengeng Tidak masih hukum Sesak menyesak Hak ni kata sesak Khol mu kata sesak Mu kufu Mu kafi Haa dia jadi Naudzubillah ya Min zalik Ada persegi porak Tak apa Haa Ada kata Mazhak syafi'i mazhab hanafi Haa Maliki Tu pekoh Hmm Hak ni kata apa dia ha kata sunat ha, ni kata wajib ha kata wajib ain jemaah ni kata wajib ha, kifayah ha ni kata sunat muakkadah hmm tuha tu pho rok bukan bab pegang ni tu Ini so, ha, ni ha masalah hak kata selagi pecah ni pecah dalam pegang Ini ha, ni ya, tambah tengok ni pegang nah ha, huruf dok baca ni koding ha tengok tu waqalatil <tongan> mu'tazilatu dan telah berkata oleh firqah Muqtazilah. Ini panggilnya Muqtazilah ni pecah maka kita puluh-puluh hula. Puluh. Asal Muqtazilah dimana yang tergelincir. Ha, yang terasing. Uzlah-uzlah dimana asingnya. Ha, terasing maksudnya terasing dari jalanan Ahli Sunnah. Ha, dia katalah mana pula? Dia, mana? dia kata kalamuhu ay kalamuhu ta'ala. Kalam Allah Ta'ala tu huwal hurufu wal aswatul haditha tu Kena ke huruf suara yang bahru Haa, sabit demonia tidak kata sifat Allah Kalam Allah dengan makna huruf suara yang bahru Haktu yang menjadi Bukan dia hukum kata sifat kalam Allah nu baru Tak Ya napi sifat lagi demonia Dia kata tak takda sifat kalam di za' Allah sebab dia, kata, dia nak lari daripada berbilia qadim kalau ada sifat kalam di zat Allah nak kata baru tak boleh mustahil itu muafakat dengan kita ahli sunnah ha, siapa kata sifat kalam yang ada di zat tu baru kufur itu muafakat lalu itulah dia kata bila takleh hukum baru kena hukum kata qadim itu alahi dah benda ni takleh lari dah suatu yang ada waemo baru emo wa qadim kalau gitu sifat kalam katalah kalau kalau ada di zat Allah Wa emma kita hukum baru Hukum baru tak boleh kupu karena zat tu mahalil hawadis Itu muqtazilah, itu muafakat yang kita alih sunah Bila tak boleh kata baru, kena kata qadim lah Kali gitu qadim sifat kalam yang ada pada zat Allah tu Qadim, bila qadim dua Zat qadim, sifat kalam qadim Ha, tembuk berbilang qadim Berbilang qadim tak boleh, mustahil terpaksa dia kena kata tak ada dia nak lari pada situ. Kalau dia kata tak, dia kata ada, foiemoh hukum baru, kubur, foiemoh hukum kode. Jadi berbila kode, berbila kode yang pasalah ajalah. Ya nah lalu dia kata tak ada. Hafaz kalam Allah Taala, kalam kena ke huruf suara Yang jadi. Ha, ya ki kena ke huruf suara yang baru. Wahia al-huruf wal aswa tu ghairu qaimatin bi zatihi. Ya kada? Bukan ia ada ia di zat Kalau tu Jum'asa Bukan berdiri ia di, dengan zat Maksudnya Bukan ada ia di zat ha, ha, Maka Maka dia ada kata ni Muafakat dengan kita ahli senahnya Kalam lafzi ha, Kalam lafzi dengan mana perkataan Seperti yang mau dia dengar ni ha, Dengar kita ada kata ni hu, Suara kita ni Dia pakai kalam lafzi Ha, perkataan ha, ni baru sungguh lah ha, Dia kata Alam Allah Ta'ala itu huru suara ia baru Bukan ia ada ia dizak Allah sekali kata. Ha, Dia kata Nafi sipah Apa makna apa Allah mutakallim Kaunuhu mutakalliman keadaan Allah yang berkata Makna kan Fama'na kaunihi mutakalliman indahum Maka makna keadaannya Allah yang berkata عندهم di sisi mereka itu di sisi al-Mu'tazilah. Ni puak Mu'tazilah yang Mu'attilah ni. Dia panggil. Ayat annafi nal sifat ni puak menafi sifat ni. Ya kalau gitu maknanya annahu bahwasanya Allah Taala khaliqul lil kalam. Itu maknanya gitu. Mana kaunuhu mutakalliman bukan mana kata ada sifat kalam di za' maknanya Anahu bahwasanya Allah yang menjadi akan kalam kalam mana perkataan eh, tu ni tu makna kata mutakalliman Allah yang berkata mana Allah yang menjadikan perkataan eh. ha, ah ya wak lagi gigit tu ya tafsilah tu kalau gitu watan lamallahu Musa taklima dalam ayat nu ya tafsir kata khalaqallahu al-kalaam ya tafsilah tu Hmm tu orang Mu'tazilah. Ah ha, menjadi Allah akan perkataannya huruf suaralah. Ah ha, lepas tu Musa dengar tu lah. ha, Allah menjadikan huruf suara ha, dia pokok kayu. Ah ha, masa dia kelik daripada Syam, kelik daripada Syam nak menuju ke Mesir. Ha, nah dia duduk di rumah tentua dia Nabi Syuaib. Ha, setelah cukupnya 10 tahun umur masuk 40 ha, balik minta bermohon daripada dia Tuk Tua balik ke Mesir ha, siapa di tengah jalan ha, nampaknya api di waktu malam haji tempat api itu tiba-tiba ha, Allah meletakkan dia jadi rasul situ masa klik, nak klik Mesir letak dia jadi rasul tengah jalan tu. Ha, itulah Nabi Musa dengarkan kalam Allah. Ha, apa makna Nabi Musa dengar kalam Allah? Ha, kita ahli sunnahnya. Allah Ta'ala beri beri apa? Ha, menjadikan Allah Ta'ala menghilangkan hijab daripada Nabi Musa. Allah beri dengarkan sifat kalamnya yang qadim. Yang pehalah ke Musa bergiat-giat. Ha, itu kitanya. Maka menunjukkan bahawa Allah itu bersifat-sifat kalam. Ha, itu dia. Ada orang Mu'tazilah dak Tuhan menjadi huruf di situ Allah Taala menjadi suara di situ lepas Musa dengar huruf suara tu bukan huruf suara tu menunjuk kata ada sifat kalam dizat Allah Itu ha, hak dia Ha tu Mu'tazilah Ha, apa makna itu Hayab kata itu maknanya? Mana? Makna Allah menjadikan perkataan. Ha, itulah fa makna kaunihi mutakalliman indahum indal mu'tazilah maknanya annahu bahawa Allah itu khaliqul kalami. Allah yang menjadikan perkataan, kalam makna huruf suara tadilah. Fi ba'dil ajsami pada setengah-setengah jisim ha, di pokok kayu. Ah tu dia. Haga anu boleh dia kata begitu makna kaunuhu mutakalliman tu mana annahu khaliqul lil kala li za'mihim kerana sengko ni buah za'am buah sengko belaka ni buah tak ada dalil yang yang tepat ni. Kerana sengko mereka itu Mu'tazilah dia suka kata annal kalam bahwa sekalam itu يكونوا, tidak ada ia illa malaikan bihurufin wa aswati tidak ada ia kalam malaik segala huruf dan suara Itu nah tidak ada kalam malaikannya huruf dan suara ha yasqalah tu kalau itu bila kata al alquranu kalamullah dengan mana huruf suara Allah Taala menjadi di jisim bila kita baca suara tu tu Allah Taala menjadi di jisim angin ha kerana angin tu jisim jisim yang latif yang panggil ha tu dia kata kalamullah Quran kalamullah maknanya Quran tu huruf suara Allah Taala menjadi kita baca ha, bunyi suara ha ya tak tu hmm dia bawa kat tu kalau gitu wa huwa mardudun dan yaitulah <coughs> apa dia tu qaulul mu'tazilah perkataan mu'tazilah itu merdu atau letak dia dekat ni wa huwa daiaitu za'mhum sengkaan mereka itu ah ha, za'm dengan mana simap ulah takwil sengkaan mereka itu sana apa dia sekah dia kata an-kalam la yakunu illa bihuruf wa aswaat atau sengkaan mereka Iaitu dia tolak <coughs> balik pihak ahli sunnah tolak Tolak Bi annal kalaman nafsiyah Thabitul luratan Haa tu tolak Dia kata kalam tidak ada meleki huru suara semata Eh tak betul Sebab apa? Dengan bahawasa kalam nafsiyah Bi annal kalaman nafsiyah Kalam nafsiyah Dia panggil kalam Dia mau kata, kalam tidak ada meleki huru suara Ah Tak kena, no, dah ada lorak daripada Kala kalam juga, dah ada hati. Walau, buka harus lorak sekali. <tuh> Bahawasa kalam yang basa dari diri ni. Sabitun sabit ia luratan pada lorak. Dengan dalit. Sebagaimana barang ia ya sabit pada perkataan al-akhtal. Dia salah satu daripada hujah lorahnya, dia kena klik pada syi'i. Karena syi'i dia panggil diwan. Sia ini sebagai komuh Bagi orang Arab ha, Sebab itu Ambulullah Ibn Abbas sendiri Dia kata apabila jadi kesulitan atas kamu Tentang makna Quran eh, Kena rejok balik pada Sia ha, Karena Sia ini perkataan orang Arab asli Orang Arab dia suka bernasib Suka berlagu Itu ha, dia duduk di padang pasir Duduk menasik, Jalan dengan utah pun duduk menasib. Ha, Bila-bila perak kambing hati dia tubik lagu asli lurah dia Maka kita nak klik pada lurah asal ha, Begitu juga bahasa ni Kita dalam kita tengah-tengah Bahasa baru pun jangan tinggal bahasa lama Bahasa baru ni Hanya capur Sumpah makan ni hak bahasa baru ni lah ha, tak, tak, apa, tak lepas pada asli lah Ha, nah makanan cara baru ni panggil nama. Panggil lah macam-macam panggil lah ambil, ambil ni campur jadi letak nama tu. Panggil ni campur letak nama ni. Ni makanan cara baru. Ha nah. Dia klik pada makanan asal tempat kita tahu lah nah. Makan ni makanan asal tua ni seral kuah. Ha, gula kuning seral kuah. Aha asli. Ha nah singgah aja macam asal lagu anak. Apa kedah daerah main masuk ke kuah anak kawasan kampung weh. Ah, boleh dekat arah bahasa hak kapung asli Ini ayat tak asli jangan tinggal Begitu juga bahasa berkecat Walaupun kita pergi tempat orang yang keli Hilir belak keli Jangan tinggal hak asli Supaya kita nak tahu dalam kita mengaji ni Ah, bila kita nak hurai pok Nak ambil hura asli Ingat arah tua orang kecat lana ni Haa, sini kecat ambil pok Oh, apa-apa Ah, -apa, Haa, ni gak boleh bahasa baru ni tengok Eh, dia beda, dia beda <laughs> Setiap dia beda Cuma kata awak budu lah Haa, tu dia Allah yang betengoklah ialah kita tu tapi kita nak ceramah kat orang tujuan gapot ke tujuan sedap telinga Haa, nak pi hah nak reti ha tu dia nah ni pasport tu ha tu dia nah tak payah mana kita nak guna hak tu tu guna je nak guna bahasa guna je jadi jadilah pengagiah dalam pengagiah kita ni cara baru panggil belah ni cara bahasa capor leh panggil belah ni berasal mari daripada ni capo gini bunyi gini Ah tu dia sesuai. tak ada, ada apa sesuai. Mari pada hak siat panggil sesuai. Hak Arab panggil sesuai. Mana? Ah allazi khalaqa fa sawwa. Tuhan yang telah menjadi dan mensuai ia. Ah, ada apa? Apa kalau klik rasa kapum tu ke apa? Sama molek tu saya Ada rasa Allah apa? Ah tu dia. Jazaa'an wifaqan sebagai balasan yang sesuai. Ah, hadlah kena. Nah, ayat nah, balas bagi padai bomolak. Orang ni orang ni balas begini. Kena pada tepat. Nah, hurai lagi bahasa kapung pula. Ambil bahasa Malik. Baru orang suka dengar. Kita biar sedap kita sorak. <laughs> ah, tu dia. Nah. Alah, eh taklek sini. Ha tengok ni masalah lurah ni satu. Jadi orang Mu'tazilah dia dakwa kata kalam tidak ada melainkan huruf suara je. Ha, ah, ni berlawan dengan orang. Kan orang dia ada kata, "Innal kalam, innal kalam." Tulis Hamzah tu di atas Nanya inna Innal kalama lafil fu'adi wa innama Ju'ilal lisanu alal fu'adi dalilah Mana syair kita? Tu Ahli syair, penyair Dia kata Innal kalam lafil fu'adi Beliau yang orang Mu'tazilah kata Annal kalam la yakunu illa bi hurufin wa aswati dia kata tidak panggil kalam Malaika huru suara saja Tak betul Tengok ahli lurah kata Kalam itu lafil pu'at puat, pu Dali hati Panggil kalam juga Haa Itu dia Sabit tu kita nak dakwa sedap Dan apa-apa Jangan kena pulang ke bahasa ni Untuk jadi dewan kita Hmm Bahasa kita ada ha, Nah, Bahasa panggil kalam juga Barang dari hati itu dah apa? Duk berkecek dalam hati. Duk kira-kira dalam hati sore. Tak ada waktu berit siapa dia lagi. Ha, dia tiada-tiada. tu paham kalam nafsi ataupun dengan kata lain hadis nafsi. Sebab tu lah dah. ada bercakap dalam diri. Sebab tu kadang-kadang kita waktu berit. Saya nampak lah. Ataupun sebelum pada ni lagi tu. Duk nampak sore. Duk kira sore. ada kira tu banan. Duk kira dalam hati tu sore. Nah, tu ber depan orang tu baru bersara tu, bening baru bersara tu bening oi. Idak duk kejak suara, idak picir adalah hati. Ha jalah tu kalam la fil Pada dia panggil. Pada kata kalam ni tidak ada melaka huruf suara. Tak betul dakwah tu. Taubat di segi lurahnya kalam panggil kalam juga bagi adalah hati pun. Ha ning dia. Ha ning ini ni innal kalam la fil Sesungguhnya kalam ada yang di dalam hati. Apa demo kata kalam tidak dahuru soroh, tak tahu dengan lurah. Ha, bab tu satu pandai jadi ilmu ni bahasa. Ha, satu alat ilmu je panggil ilmu lugah. Ha, bahasa. Ha, nah kita orang Melayu kenapa faham ya? bahasa, bahasa asli kita, bahasa tempatan lurah amiah ni penting. Nah, ha, lurah amiah, lurah tempatan, lurah bahasa tempatan. Bab kita pergi pun terdengar ya kacat, ralik kacat dengan orang tua je ya, tu bias asli sungguh. Dia tak pandai tiru-tiru orang. Okay? Yegi tempat hilir mana poda sedak hak dia tu tak tahu aku. Ha dah sedah tu. Oi kata, "Olo kono, gegi tu tak tahu we tak tutan deh." Ha kau tu luah tu waktu. Dia tak ada malu dah wei. Oi nak kata, "Ha guano aku malu ya nak kata guano? Pak kalau rak ku geno." dia sedak rak geno aku tu. Dia kata, "Hmm, hatu kata dia tu lalu yegi ngaruh hak asli dia tu." Oi kata, "Guano kata ayah?" ntatode <laughs> kata kanak ni jadi tatu mano ni deh ha ha dia tak tiu-tiu dah orang okay. ha tu dia ni hmm ha. Ha. kita dia dengan lorah nombor apa tu juga nah ha. itulah kita nak ayat kata lorah ni patut kita dengar ha ah, dia guna yang baik kok mano dia buat anak bila kita mengaji tengok dalam ilmu qiraah dia mengaji imalah ni lorah imalah masyaallah legi kok hulu ha, ni buah betel hak lebih-lebih hak itu ni duk kok huju-huju juleh ha ya kata albilai telah mengaji kira wadduha walaili idza saja ah ha, lurah tu dah tu lurah hulu kita waktu rajuk main buah betel buah betel ha, ni tu baik dah ni ha, idza saja ha, wadduha ya nah ha, ni dia dik ini ayat tu lurah ni jadi satu saksi Ha, dari kita mengaji hukum Ini ha, tengahnya orang tolak mutazilah Dia kata Ya dakwa kata Kalam tidak ada Malaikah huru suara saja La yakunu illa bi hurufin wa'asua Orang okay, tolak. Tak betul Sahabat dari segi lurah kata Kalam juga Dari hati panggil kalam juga Haa Dia panggil kalam Nafsi Sebab itulah kita bahagi kalam Yang ada 4 makna ha, Kalam makna ha, Kalam makna Sifat yang ada pada zat hmm, Dia panggil makna ismi Kalam dengan makna mahu berkata. Han kata innal kalam ala fil fuat ni. Ha, kalau kita makhluk ke. Dan kalam dengan makna berkata. Ha tu kalam makna masdar. Amr itibari. Ha, lepas tu kalam dengan makna perkataan. Ha tu berkenaan ke huruf suara. Ke okay, mai empat maknanya. Aji lagi kata kalam tidak ada malaikat huruf suara saja. Ha tu ditolak kata tu. Habis inna wa inna ma ju'ila l dan hanya dijadikan lidah itu dalilan 'alal fu'adiyah ha, dia menjadikan lidah tu yang menunjuk atas hati tengok kita kanak ke mana kalau cuba lidah tak juru bahasa orang okay, tak tahu kanak kita kita dahaga air gidong gapo ha, lidah royak air sikit masa dahaga Anak ha, beli mugah Mugah-mugah tu Nak mugah ni Nak beli apa-apa Kau ada rakyat dengan lidah Haa lidah ni lah dalil Menunjuk atas Barang kanak dalam hati Kau ada ha, kira hati Atau tak dengar Haa lidah ni lah jadi dalil Abang ha, dia panggil lidah ni terjemah, ha, jum Terjamuhkan barang dalam hati Haa Itu dia Haa oleh bisu Dia nak terjumuh Barang dalam hati dia dengan lidah Tak boleh ya bisu Maka dia jumuh dengan isyarat. Isyarat tanggung-ngangak, orang tengok. Oh, pahal kanak dia. Nak tanya dia pun isyarat, isyarat, isyarat. Oh, dia pahal. Dia nak ke dia isyarat, isyarat. Kita tengok. Oh, kita pahal. tiap ha, panggil terjumah dia adalah isyarat. Kita agak tak bisu ni, jumahnya ialah dengan jalan wayak lidah. Ah ha, sabit tu dia kalau tak si berkecek pakai isyarat. hanguk dia, hanguk mari. Haa ani ha, hanggu ani ha, pahanggu mana ata ona kata nak gi dah ha ni apa anduk nak gi dah salah lagi tak ada kata apa eh, bahasa dot layar marrama tu mari ha ni anduk ha ni apa tengok gi apa dua tu hanggu hanggu hanggu nak gi ha ya dia ya, reti dah dua tu ya ada ada isyarat dia ada. ha ya ada isyarat dah ha, ha, ha ni main kenyuk-kenyuk ha ni angkat-angkat tangan ha baru tu bangun gi dua tu apa dia mau dua tu dia tak ada kecek dah dia pakai isyarat ha tu dia habis Wa kalamuhu ta'ala Sifatun wahidatun La ta'adudafiha Ah ni klik ke Klik ke humbi kita klik dah lah Jadi setelah dia marikan Firqoh-firqoh lain ha, Lepas tu klik kepada Percaraan hak kita Turut jalanlah ahli sunnah mula lah, lah. Haa, dia kata Wa kalamuhu ta'ala Sifatun wahidatun dan bermula kalam Allah itu ialah sifat yang satu jua La ta'ad duda fiha Tidak berbilang padanya pada sifat Bukan kata aa, sifat kalam itu dua, tiga, tidak tu kita berbicara dalam wahda niat Nah ha, So pada zat, so pada segala sifat Mana? Ya, tiada satu sifat tu esa-esa saja. Qudrat esa, iradak esa, mai sapa kekalam pun esa. La ta'adduda biha. La tetapi laha sabit baginya bagi sifat kalamihi tu. Bagi sifat kalam kena rujuk pada laha li kalamhi pun tak apa. Nak rujuk ke kalam tak apa, tapi kata laha tu dia panggil ra'id. Makna sifat kalam ana sifat sebab dia kata ha. tetapi baginya bagi kalam yang bagi sifat kalam itu aqsamun tibariyatun asalnya aqsamun apabila kita wasa saat ni tu ha, kita gugur hamzah wasa kena pergi duk tanwinlah ha, aqsamun kena baris nun tu aqsamun tibariyatun tetapi sabit bagi bagi sifat kalam itu Biber apa bahagia Ya bahasa kira'ah ha, Biber apa bahagia Ya bahasa kira'ah Famin <tell> haisu Ta'alluquhu Kalau kita nak berjalan dengan haisu Idafa kepada jumlah Kita kena Kedihua lah. jadi tada, ta ha, lah Jumlah tu itulah Jadi mudah ilih bagi haisu kalau kita nak berlaku atas kata haitsu juga idafat pada uh, mau tak ada apa pakai min haitsu ta'alluqihi selalulah. Terkedil hak penuhnya kalau gitu pakalamuhu ta'ala. Maka kalamnya ta'ala min haitsu huwa dari segi kata dari segi kia ia ia kalam tu ta'alluquhu kena takwil dengan muta'alliquna. Lah. Ha, dari segi, ada segi dia bertakluknya bi taulah bi pergi salat. Masalah. Maknanya sifat Kalam tu tilik segi kata dia bertakluk dengan tuntuk buat. Ha, tuntuk buat. Buat apa? Buat sembahyang itu masalah. Jawa mai solah tu, ma puasa posoh, tak apalah lah. Nampak misalnya tuntuk buat solah. Ha, misal salah tu masalan Nak ganti dengan saum pun tak apalah Tutup zakat haji ha, Nak ganti pun tak situ tak apalah ha, Maka sifat kalam Tilik dari segi bertakluknya kalam tu tu Dengan tuntuk buat Umpama sembahyang Orang panggil apa oh, sifat kalam tu Panggil amrun ha. Famin haisun ya fakalamuhu Maka kalam dari segi bertakluknya kalam dengan tuntuk tu buat suatu ikalam eh tu panggil amrun tunamu. Si pak kalam saat ni panggil suruh, panggil suruh. Haa, nah, akimusala tu kau panggil si kalam bertakluk dengan tolak. Haa, maka panggil amar. Kalau kita mengaji kelimuh lapar, dia berbicara kelimuh lapar hatimu itu lapar hatimu itu kelimuh apa? Ha, seorang kata, Fiyamah. Ha, itu dia berbicara lapar. Ha, maka hak ni dia berbicara apa? Dia berbicara sifat yang ada pada Zat Allah tu namanya sifat kalam. Ha, sifat kalam itulah kita tilik dari segi dia tuntuk buat sesuatu. Tuntuk hamba dia dengan buat sesuatu. Sifat kalam tu panggil Amrun. Ha, namun bagi sifat kalam lah itu wa min haitsu ta'alluqihi bi talab tarkiz zina masalah juga ha ah, atas pelaksanaan kediewakalaumh lah dan kalam Allah dari segi bertakluknya kalam dengan tuntuk tinggal umpamo zina tinggal zina tinggal judi tinggal mabuk masalah tuntuk tinggal ha sifat kalam tu panggil apa nahyun panggil nahi panggil larang Ha tu dia. Wala taqrabu zinah. banyak kata tu. banyak kata tu. Apa jangan, jangan, jangan. Itu panggil kalimah mengaji hok la tu, la tu perkataan la tu, apa? Lima ha. la nahi. maka sifat kalam dia bertakluk dengan ah tu panggil apa? Sifat kalam tu panggil Nah yun ana ha, mu bagi sifat kalam. Tilik situ. Yang kedua yang ketiga wa min haitsu ta'alluqhi tadi wa kalamuhu dan kalam Allah Taala dari segi berkaitannya bi anna fir'auna fa'ala kaza masalan juga. Ha siapa dia tu sifat kalam? yang bersangkut dengan bahawa Firaun telah kerja kerja Firaun telah mengaku diri kata dia tuhan ana rabbukumul a'la dia tepuk dada ah ha. kalam dia bersangkut dengan pasal tu orang panggil apa khabarun kala tu makna royat Khobar khabar haba ah ha. tu dia kalam tu makna khobar ah ha. khabar ah ha. khabar kita cuma kata cerita Nah ini orang kedai dia kata Habak nah, Habak lurah Arab ni lah Dia tukarkan khu jadi ha Dia banyak orang kita berkecek Orang sana banyak berkecek Khu berkecek dengan ha Khasnya dia kata khasnya Khususia khususia nah, Dia tukar Khu tukar banyak jadi ha banyak Nah, deh. Lurah kita sini tak Aa, luar luật kita sini bila kita guna kha kita guna kha. Ah, ada sana dia kata ya kha dia tukar jadi ha. Aa, khasnya, khasnya, dia kata. Hmm. Apa tu? Khaba dia kata khabar. Khabar. Apa tu? Ra tu ka'i haba. Haba. Ah, dia jadi ruh. Nah. Hmm. <coughs> Baik. Jadi orang panggil apa Itu panggil khabar, kalam khabar dalam dengan mana Allah ceritakan tentang Firaun ni pernah buat begial-begial Firaun pernah mengaku tu apa yang tu bukan suruh bukan larang Tuhan hendak ceritakan Tuhan hendak ceritakan ayat dalam tu namanya khabar wa min haythu ta'alluqihi ha apa tadilah wa <todwardface> kalamuhu dan kalam Allah dari segi kata bertakluknya kalam tu bi annat ta'i lahul jannatu dengan bahawa seorang so yang ta'a' ke dia tu, baginya syurga. Bi anna Dengan bahawa seorang so yang ta'a' itu, lahul jannatu. Dan bukan kata lahul mahu'u bagi ta'a' Tak tu lahul khabar muqardar suku. Jannatu tak mu'akhar. Jumlah tu jadi khabar anna. Bi'annata'i'a. Ya wakah situ. Kalau bi'annata'i'a lahu, aljannatu tak sah maknum. Erak tu boleh pergi bima'na tak sah. Haa, tak, tak. <tip> ha ni, kalau dah tu. Min haytu Buh ta'alluqihi bi anna at-ta'i' lahu tu <tip> maf'u bagi at-ta'i'. Dengan bahawa orang yang taat akan nyo akan Allah. Itu orang yang taat tu ialah syurga, sah dak? Iye orang taat tu kena ke syurga dah. Hoi takno. Ah ha, kena kata min haytu ta'alluqihi bi anna at-ta'i'. Ha situ. Bahawasanya dari segi kata bertakluknya kalam dengan bahawa orang yang taat itu lahul jannatu baginya bagi orang taat itu syurga. Ha. Ha hanya ha, panggil apa tu? Kalam tu orang panggil wa'dun. Panggil wa'dud janji baik. Nah, ha, kalam tu panggil janji baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulai kahum khairul bariyyah jazaohum 'inda rabbihim wa'dun Wa'adun tuhai -tuh janji bagi orang yang beriman itu janjinya syurga dia panya wa'dun malah tu, tu wa min haythu kalam Allah Taala dari segi kata bertakluknya kalam bi annal 'asiya dengan bahawa seorang yang derhaka itu Ya, Yadukhulul jannata Lagi masuk ia neraka Orang yang neraka itu Masuk ia akan neraka ha, Itu panggil pokalam tu Panggil wa'idun Itu ha, panggil wa'id Wa'id ini mana janji seksa ha, Kalau gitu kita Kita buat khulasah serup malinya Simpul malinya kata Amrun nahyun khabarun Wa'adun Wa'id Dia sebut lima saja Ha ah, lima ni orang panggil bi apa namo bagi sifat kalam. Ha ah, kalau gitu sifat kalam yang kodim segala namonyo pun kodim Ha ah, namo bagi sifat kalam yang kodim namonyo pun yang kodim Ha ah, tu. Ah, tak ada belawan nang ah, kita dah kata Poh, Poh, eh? ah, panggil, Poh, akimu kelimo pun dak cara kelimo hak nahun ni dia cara lah apa perkataan. Ha ni panggil po aqimu fi amr Ah tu dia. Nah. <tuh> Habis. Nah, jadi nak nakwayat kata diri sifat tu hanya satu jua adanya pada zat Allah yang sedialah tetapi terbig mari beberapa nama tu dengan i'tibar. Apa dia kata la kullaha aqsamu ni'tibariyatun. Habis. Jadi lima je yang sebut tu Banyak lagi lah Nama-nama bagi sifat kalam tu Isti faham ha, Banyak lagi lah Tak ada sebut tu Ila ghairi zalika ha, Hingga kepada Maksudnya Namun katalah Hingga kepada yang lain lagi tu Hmm Itu dia ha, Katalah Maksudnya Wakul ha, Ataupun ha, Wantahi ha, Apa-apa Suqilah Ila ghairi zalika Zalikal madhkur Zalikal Zalikal al mazkur min al amri ha, wa nahi sanah. Ha, Langsir pada tu lagi. Hmm. Habis. Wa ha, ta'aluhu bil nisbati li amri الامر و النهي. Ta'aluun tanjiziyun kadiim. Ah, jadi dulu. Jatuh Jatuh Ali Allah Sikit Li ghairil Hana ada Ali Allah Situ